Guztoko zaidana da bidaiatu. Bidaiatxeko aukera gaur egun handiagoa da, eta gainera oso ona da. Honela, bidaiatxen kultura gehiago dezakegu, ardezakegu. Kultura handi txeko aukera handa auskazu, hori e, bueno, ia honena da, beste bizitzeko modua, modu batxoka zago txeko, eh beste lekuak edo, irri, edo herriak ke baina be bai dago gauza osoa arte den arteko aukera hori hori da behar duguna eh lasaitzeko obeto egoteko, disutatzeko ondo pasatzeko aukera eh Pues ia, onena da, e, e, oporre, oporrak edukitzeko, oporrak onak edukitzeko, pues onena da, hori, ondo pasatu eta disfrutatu. Eta, bueno, behar bada, batxuetan, ez, ez duzu gehiago atxe denartu, baina, nahiz eta horrela izan, e, oso poltsik itzultzen iz, zara normalean, eta gainera etxera eltsekoekin eta ono, oso ona da hori indarrekin bizitxak jasotseko guztatxen zaidana e, mundu honetan da dirua diruaren ondorioz gauza asko galtxenari gara egia da dirua antzinako arazoa dela baina gizarte hau gero eta kontsumistagoa da eta gero eta diru gehiago behar dugu maia honetan bezitxeko galtzen nari gara gauza batzuk adibidez familia familian em, gurasoak lanean badaude, badaude norekin geratu dira sameak nork egiten du etxea, nork egiten ditu erosketak ba eduki egiten behar duzu egin behar duzu presaka eta atxartu Adibidez nork ikusten du Zemearen eziketa, e, eziketa Zemearen eziketa Usten ari gara Eta hori oso arriskutsua da e, Gure semeak dira e, Gure munduko Gure gaur egungo munduan e, gaur, uh, Gure gaur Gaur egun mundu Etorkizuna Baina Debaigaltzen ari gara askatasuna den bara gutxiagoa dauzkagu egun hobiz egiteko edo lagunak e, goteko, ez dakit mm, kafe bat hartzeko zure dagunekin eta bebai gehiago menpetuta gaude haidez mm, e, e, etxearen ondorioz e, hipoteke, hipotekearen ondorioz bankoekin dauzkaguan pos, lotura bat ezin dugula e, apurtzen eta bebait dauzkagu e, e, lotura oso handia nagusekin e... A, pues, eskatzen badizu izu e, zeuser eta ez duzu nahi ba, esazinduzu eser, eset pues behar bada zurelana galduko duzu, edo eta gero bebait dauzkagu e galtzen ari gara, adibidez, azkatasunaren eta hori hori dana barruan gauzak, adibidez. Mm, e, gauzak importanteak dira ematen eh, eh, du gaur egungo eh, gizarte honetan, ez bada daukazu, ondokoak daukana mm, txarragoa zara edo ez bazarela ainona, ez dak, baino